Aceste lecțiuni sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așa după cum Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu a găsit cu cale să inspire pe precredinciosul său slujitor, preotul Niculiță, să le întocmească pentru noi. După aceea, aceste scrieri, fiind preluate de către studioul emisiunii creștine de radio la care ascultați, au fost prelucrate în format de lecțiuni care să se preteze transmiterilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi G043 va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 21 din Galateni capitolul 5, numai înainte însă de a vă citi o istorioară foarte scurtă care poartă titlul Avram și idolii. Tradiția evrească ne spune că Terah, lui Avram, confecționa idoli. Într-o zi, el l-a rugat pe Avram să-i păzească prevălia. Curând, un bătrân a venit să afle ce are acolo de vânzare, a văzut idurii și a întrebat cât costă unul dintre ei. Avram l-a întrebat la rândul lui câți ani are. Cumpărătorul a răspuns că este în vârstă de 60 de ani. Ce ciudat, spuse Avram, că un om de vârsta dumitale se închină la ceva făcut ieri de către robul tatălui meu. Și în felul acesta, mulți oameni au fost alungați de la prăvălia cu idori. Apoi Avram a luat el un ciocan, a sfârmat toți idori cu excepția celui mai mare. A pus ciocanul în mână acestuia. Când tatăl său s-a întors și a văzut întâmplate, a întâmplate, s-a mâniat foarte tare. Dar Avram i-a explicat, tată, Cineva a adus o ofrandă de făină, iar zeilor tineri li s-a făcut foame, așa că au început să mănânce fără permisiunea zeului mai în vârstă. Înfuriat, zeul mai în vârstă i-a sfărmat în bucăți, la care tatăl s-a răspuns, Nu-ți bate joc de mine, Avrame, știu că ei nu pot să mănânce nici să se miște." Avrame a răspuns, Tată, atunci de ce le acord o onoare divină și-mi și mie să mă închin la ei?" Legendele sunt legende, sunt de acord cu asta, dar adevărul care reiese de aici este incontestabil. Oare nu va fi având nimic să ne comunice și nouă acest adevăr? Să nu uităm toți ceea care justificăm închinarea la icoane pe motivul că ar fi ceva frumos și plăcut și că ne-ar aduce aminte de Dumnezeu din ceruri să nu uităm că o icoană făcută de mână omenească nu ne poate aduce aminte pe Dumnezeu din ceruri. Dacă vrei să-ți aduci aminte de Dumnezeu, atunci află că Dumnezeu a rânduit să fie cunoscut, să se facă, să devină cunoscut prin lucrările făcute de El, după cum citim la Romani, capitolul 1. La Romani, capitolul 1, versetul 19, spune... Ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit, adică oamenilor, în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Și fiți atenți mai departe. Într-adevăr, însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele și ascultați acum. În lucrurile făcute de El Deci toți aceia dintre noi Care se închină unor chipuri făcute Care se închină la icoane pictate Să afle că Dumnezeu nu a rânduit să se facă cunoscut Prin lucrurile făcute de oameni Ci Dumnezeu a rânduit să se descopere Prin lucrurile făcute de El Lucrurile făcute de oameni Aduc aminte pe oamenii care le-au făcut. Și aceia care se ocupă cu lucrările făcute de oameni se închină în felul oamenilor la lucrări făcute de oameni și niciodată nu vor putea ajunge să se închine lui Dumnezeu în felul în care a rânduit Dumnezeu și anume în Duh și în Adevăr. Să nu uităm legenda aceasta. Și să nu uităm învățătura pe care o putem aplica nouă celor din zilele de astăzi. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim frumos că ai rânduit să te faci cunoscut tuturor oamenilor de pretutindeni, de pe întreaga fața pământului și din toate vremurile prin lucrurile făcute de tine. Te rugăm să ne și astăzi să beneficiem de timpul acesta pe care ni l-am mai pus la dispoziție și să luăm aminte din cuvântul Tău pe care Tu ni l-ai trimis prin Domnul Isus Hristos sub călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt la tot ceea ce ne îndemni, pentru binele nostru veșnic și pentru slava Ta. Amin. Ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu și dăm citire versetului 21 de la Galateni, capitolul 5, unde se continuă lista cu roadele firii pământești, adică cele ce sunt produse de firea noastră cea veche, de toți aceia dintre noi care nu s-au întors la Domnul Isus Hristos. Toți aceia dintre oameni, în afară de Domnul Isus care a fost om din om adevărat și Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, toți ceilalți dintre oameni care nu s-au întors încă la Dumnezeu, n-au primit pe Domnul Isus Hristos prin pocăință, botez și credință în Evanghelie, au în ei încă în stare activă sămânța următoarelor păcate. pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, spune aici cuvântul, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Știu că mulți dintre noi, care sunt oameni de o moralitate foarte înaltă, este posibil, fără cuvântul lui Dumnezeu, fără să fii întors la Dumnezeu, să trăiești o viață de un nivel moral foarte înalt. Este posibil. Și oamenii aceștia vor spune, vai de mine, dar eu nu am nevoie să mă întorc la Dumnezeu, eu n-am ucis pe nimeni, eu nu sunt un bețiv, eu nu sunt un pizmaș, eu nu fac cu tare și cu tare. Haideți să ne lămurim. Nu înseamnă că dacă Dumnezeu te-a învrednicit cu posibilitatea de a nu manifesta în afară, aceste păcate, a căror rădăcină este adânc înfiptă în pământul vieții noastre firești, ba încă este însăși natura, esența vieții noastre firești, nu înseamnă că nu sunt în tine. Ele sunt acolo în stare dormitantă. Ne gândim, spre exemplu, la greul care îl semănăm toamna și răsare primăvara. Spre exemplu, ai o parcelă de pământ pe care ai semănat-o cu greu de toamnă jumătate, cealaltă jumătate n-ai semănat-o de toamnă pentru că ai în program să pui ceva să cultivi ceva în primăvară. Ei bine, când te duci acum în timpul iernii și vezi o pătură de zăpadă mare, albă, frumoasă, acoperind câmpul întreg, nici nu poți să-ți dai seama decât pentru că știi, dar cineva care nu cunoaște că acolo jumătate este semănat cu grâu și jumătate nu este, în timpul iernii nu va avea absolut nicio posibilitate să spună care jumătate este semănată cu grâu și care nu este. Va putea să spune lucrul acesta primăvara când, după ce a dat căldura, zăpada s-a topit, grâul a încolțit, și începe să iasă la suprafață. Care este învățătura? În timpul iernii nu se poate deosebi nimic din cele semănate pentru că nu are condițiile necesare pentru a ieși la suprafață. În același fel, există dormitante în om toate aceste păcate care sunt aici enumerate și cele dinainte și câte vor mai fi, toate sunt în om. La unii, așa a rânduit Dumnezeu, să nu iasă încă la suprafață, pentru că nu s-au creat condițiile care să o facă să iasă la suprafață. Dar de îndată ce are anumite condiții propice, numai stai să vezi cum iese, cum scoate colțul și atunci e să fie de acord. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață și El știe ce ne învață, acesta adevărul el ne cunoaște pentru că Dumnezeu ne-a făcut. Ne spune că în firea veche, în toți aceia care nu s-au întors la Dumnezeu, aceste păcate pot oricând să scoată colțul în afară și să se manifeste în toată plinătatea lor. Când vine vorba însă că te-ai întors la Dumnezeu, atunci acele semințe vor continua să rămână în tine în firea ta veche, dar nu vor mai avea prilejul să-și facă de cap necontrolate, pentru că acum cel ce este în noi, spune cuvântul, adică Duhul Sfânt, este mai mare decât cel ce este în lume și pentru că în noi locuiește Duhul Sfânt, de îndată ce vedem că unul dintre păcatele acestea scoate colțul, ne pocăim, ne îndreptăm către Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și el are puterea să nimicească acest păcat din rădăcină. Aici este deosebirea între credincioși și necredincioși. Nu înseamnă deci că dacă nu te-ai îmbătat niciodată nu ai închină această sămânță nenorocită și că dacă nu te-ar păzi Dumnezeu, n-ai fi ultimul bețiv din lume. Să fi mulțumit că Dumnezeu nu te-a lăsat să te terfelești în păcatul acesta vino acum însă și mărturisește că bunătatea lui te-a ținut până aici și te-a ținut ca să te pocăiești, să te lepezi de firea veche care găzduiește toate aceste rele și apoi prin Domnul Iisus Hristos să poți să fii biruitor peste Acestea și peste toate celelalte Lista păcatelor Deci continuă Sfântul Apostol Pavel trebuie să se oprească Însă spunând și alte lucruri Asemănătoare cu acestea Pentru că Dacă ar fi continuat Nu i-ar fi ajuns timpul să înșire Toate păcatele din omenire Păcate care nasc Noi păcate În fraza pe care am citit-o Și alte lucruri asemănătoare se cuprind toate păcatele. Luther spune, cine poate enumera toate faptele firii pământești? Deosebim astfel păcate trupești și păcate sufletești sau spirituale. Pisma, zavistia, slava deșartă și mai ales erezia, adică certurile de partidă, sunt păcate spirituale și de multe ori, Păcatele spirituale sunt mai periculoase pentru că sunt confundate cu virtuți. Versetul pe care l-am citit începe cu pisma. Ce o travă sufletească puternică este pisma, a pismui pe cineva. Ea este capui de viperă care, după câte se spune, spârte că pântecele mamei pentru a ieși afară. O poveste greacă spune că cetățenii unei cetăți făcuseră o statuie unui învingător în jocurile publice. Unul, invidios, a voit să distrugă statuia. Reușind să răstoarne de pe piedestal, îi căzu peste cap omorându-l pe loc. Așa este invidia, distruge pe acela care o poartă. Sunt insecte care își introduc ouăle în corpurile altora. La început nu par a fi pericol. Dar viața acestor ouă începe să se dezvolta hrănindu-se din trupurile în care locuiesc până le distrug. Oare nu face și invidia la fel? Când a intrat într-o inimă omenească, o nimicește cu desăvârșire. Ce bine a prins acest păcat o carte budistă care spune Gelos pe superiorul său, potrivnic față de egalul său, Arogant față de inferiorul său, îmbătat de laudă, temător de critică, când oare va produce prostul binere, încheia citatul. Dragii mei, însă vedeți, nu numai pisma, ci și gelozia sunt purtătoare de moarte ca și oricare alt păcat. Ce distrugeri mari face, spre exemplu, lingușirea. Fericitul ironim spune așa. Limba lingușitorului păgubește mai mult decât sabia prigonitorului, fiindcă sabia produce rana numai în trup, dar lingușirea omoară sufletul. Nu cad sub pedeapsă numai cei care au făptuit păcatele grele, ci și cei care le laudă, și, încă, aceștia trebuie pedepsiți mai aspru. Sfântul Grigorie de Nazian spune că lingușitorul știe să dea nume frumos oricărui păcat. Pe risipitori îi numește darnici, pe zgârciți economi, pe desfârnați veseli și politicoși, pe încăpățânați tard de caracter, pe îndărătnici stăruitori și mândria tăcută, chefzință adâncă. Împăratul Alexandru cel Mare a îndepărtat pe un filozof numai pentru faptul că dacă nu-i vedea răutatea din viața lui, era om fără înțelepciune, iar dacă i-o vedea și nu-i spunea, era un îngoșitor. Nu merită prietenia mea, zicea el. Firea pământească este ogorul pe care cresc toate buruienile otrăvitoare ale păcatului. Numai focul harului o poate arde și nimici. Este ca și șobolanul purtător de microbi și purici. Trebuie omorât și atunci scapi și de unii și de alții. Pe un mort nu stau paraziții. Pe firea veche răstignită nu se strâng paraziții păcatului. Cu firea veche nu se poate moșteni împărăția lui Dumnezeu. Ferice de cine a înțeles și trăiește acest adevăr cum că firea veche trebuie răstignită zilnic. El va moșteni împărăția lui Dumnezeu, împărăție a adevărului și a dragostei. Adevăr și dragoste au numai aceia care trăiesc cârmuiți de Duhul Sfânt. Cei duhovnicești intră în împărăția lui Dumnezeu chiar de aici. Ei singuri pot înălța stindardul a acestei împărății în propria lor viață. Ei singuri sunt adevărați ai lui Dumnezeu pe pământ. Ei aduc cu adevărat slavă Lui Dumnezeu. Suntem acum la versetul 22 din Galaten 5 care spune Roada Duhului, e vorba de Duhul Sfânt, din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia. Aici este vorba despre roada, roada Duhului, la singular, deci una. Viața în Duh este un tot unitar și nu se poate împărți în fapte fracționate. În această roadă sunt cuprinse toate cele necesare vieții duhovnicești, așa după cum într-un măr sau alt fruct sunt mai multe vitamine. Roada Duhului este compusă din mai multe părți. Când lipsește o parte, lipsesc toate celelalte. O parte susține pe cealaltă. Când una lipsește, se prăbușesc toate. Cât despre firea pământească, am citit noi cu două versete mai sus, adică cu trei la versetul 19, faptele, deci mai multe. Și fiecare faptă a firii pământești e de sine stătătoare, așa am citit la versetul 19, faptele firii pământești. Și aici este vorba de roada Duhului Sfânt. Aceste cuvinte au un înțeles foarte lămurit. Fapta este ceva făcut de mână. Rodul este un produs care iese din trunchiul plantei și vine după înflorire. Cât timp suntem robi ai diavolului, tot ce facem nu e potrivit cu firea din Dumnezeu. Totul se schimbă însă când, schimbând stăpânul, primim pe Duhul Sfânt. De acum, El, Duhul Sfânt, face să curgă în vinele noastre un suc puternic și roditor, însuflețind întreaga noastră ființă, punând-o în adevărata ei stare de legătură cu Dumnezeu Făcând să purtăm roada care slujește la premărirea Mântuitorului nostru. Am zis să purtăm, nu să facem, fiindcă El este Cel care face, iar noi doar purtăm roada pe măsura în care El o lucrează în noi. Sfinții părinți vorbesc limpede despre roada Duhului în felul următor. Sfântul Macarie egipteanul spune că numai sufletul care l-a aflat pe Domnul, comoara cea adevărată, produce roada Duhului. Sfântul Marcu Ascetul În măsura în care, crezând, împlinim poruncile lui Dumnezeu, în aceeași măsură și Duhul Sfânt produce în noi roada lui. Sfântul Ioan Gure de Aur Viața duhovnicească prezentă este necesară dacă o întrebuințăm bine, dacă producem roade, pentru că fără roade e tot una cu a nu trăi, cu a nu avea viață. Evagrie monahul spune, virtutea este hrana sufletului. Sfântul Macarie, toate virtuțile sunt legate între ele, sunt un lanț duhovnicesc, una atârnă de cealaltă. Roada Duhului, dragii mei, e adevărat. Nu este produsul omului credincios, ci al Duhului Sfânt. Dar și credinciosul are partea lui în această lucrare și anume să se păstreze mereu, mereu sub călăuzirea Duhului Sfânt, să nu și întoarcă privirile în altă parte, ci să împlinească ceea ce spune Psalmul 16 cu 8, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Aceasta este silința despre care vorbea Sfântul Apostol Petru la 2 Petru 1 cu 5. Iată aici exercițiile duhovnicești pe care trebuie să le facem zilnic. Citim la Colosen 3 cu versetul 2. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Deci trebuie să ne exersăm în a ne gândi la cele cerești. Apoi să ne păstrăm curați cu inima. Citim la Luca 21,34 Luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuieze inima cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu împrejurările vieții aceștia. Prin rugăciune, post, veghere, citirea Bibliei și părtășia frățească, Ajungem să avem în noi roada Duhului Sfânt, adică îi dăm libertatea necesară Duhului să rodească în noi. Să facem ca de care și-a tuns jumătate din cap ca să nu poată ieși din casă și nu s-a lăsat până n-a devenit mare orator. Cine vrea poate deveni sfânt, poate deveni roditor, spune un mistic apusean, niciodată să nu te mulțumești cu o stare... Oricât ar părea fi de bună, de îndată ce în ea te vezi nevoit să fii dur și violent. Interesantă este ordinea în care roada Duhul lui Sfânt este așezată aici, la Galaten 5.22. Începe cu dragostea, bucuria, pacea. Tâlcuind acest loc, Sfântul Ioan Gură de Aur spune Vezi, rogute, scumpătate de zicere și urmare la învățătură. Mai întâi a rânduit dragostea și atunci a pomenit de celelalte, a pus rădăcina și atunci a arătat rodul, a așezat temelia și atunci a adăugat zidirea, de la izvor a început și atunci a venit la râuri, căci nici pricina bucuriei nu poate veni mai întâi, de nu se va arăta rădăcina dragostei, nici cu bunătatea păcii nu ne putem contopi, de nu vom socoti mai înainte cale ca noastre pe cele ale aproape lui. Dragostea este rădăcina și izvorul, mai ca tuturor bunătăților, căci, ca un izvor, revarsă multe ape, și ca mai că înăuntru, în sânurile ei, strânge pe cei ce aleargă la dânsa. Încheiat citatul: După dragoste urmează bucuria. Este falsă dragostea fără bucurie? Și falsă este viața creștină fără această latură a roadei Duhului. Sfântul Antonie cel Mare spune că adevărata bucurie iese din Dumnezeu și se dă numai celui ce se silește singur pe sine ca să-și lepe de voia sa, iar voia lui Dumnezeu să o împlinească în toate. Un alt sfânt spunea că el nu suferea mutre triste la frați. Odată, văzând pe un frate trist, l-a întrebat, Ce obrazi faci? Nu cumva ai insultat pe Dumnezeu? Căci nu poate exista un alt motiv de tristețe. Dar dacă e așa, pune-te în regulă cu Dumnezeu și nu împovăra și pe alții cu tristețea ta. Să umbre cu capul lăsat în jos cei care sunt ai diavolului. Nouă, fraților, ni se cuvine bucurie." Ce alta suntem noi decât cântăreții și artiștii lui Dumnezeu care ținem în sus sufletele noastre și să le umplem cu bucurie sfântă? Încheiat citatul. O doamnă necredincioasă spunea despre marele om al lui Dumnezeu Whitefield următoarele. Era atât de bucuros încât mai spitit de a mă face creștină. Cât despre răbdare, o altă față a roadei duhului, se poate vorbi mult. E atât de frumoasă această faptă că mulți necredincioși s-au apropiat de Domnul, devenind urmașii lui prin răbdarea altor credincioși. Un brahman a vizitat pe un misionar creștin la o oră nepotrivită când acesta se pregătea de voiaj. La acesta l-a ascultat cu răbdare. Tocmai atunci servitorul i-a răsturnat o lampă cu petrol stricându-i o față de masă. Misionarul a rămas răbdător. Vânzând toate acestea, Brahmanus s-a hotărât să-l urmeze pe Domnul Isus. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de încheierea programului G043, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Ne bucurăm foarte mult să auzim tot felul de experiențe din acestea minunate, din care învățăm felul în care Dumnezeu aduce Sufletele la mântuire. Lăsând noi ca roada Duhului Sfânt să rodească liber în viețile noastre. Și nu este mai mare bucurie chiar nici pentru noi ca atunci când vedem că lăsând pe Duhul Sfânt să rodească în noi, prin aceasta aducem roade la adresa lui Dumnezeu, adică prin viața noastră se smulg suflete din mâna lui satan care ajung să împărățească cu Domnul Dumnezeu pentru toate veșnicia. Domnul Dumnezeu să ne ajute, să învățăm îndeajuns de mult de aici, să învățăm să trăim sub călăuzirea Duhului Sfânt. Nu este nicio filozofie să trăiești sub călăuzirea Duhului Sfânt. Dacă împlinim porunca Domnului de la 1 Tesaloniceni 5:18, mulțumind lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, atunci neapărat intrăm sub controlul Duhului Sfânt care va face ca toate lucrurile să meargă cu adevărat bine și minunat. Dorim ca bunătatea lui Dumnezeu să fie și să rămână partea tuturor acelora care se deschid să-i primească pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin.